Ринку. Як це вже бувало не раз, вона одразу ж розгубилася у людському натовпі біля прилавків і забула, що збиралася купувати. Шалений вир облич, галасу, розмаїття товару, поглинув її. Турбота про хліб насущний здалася абсурдною і несуттєвою. Люди навкруги прискіпливо щось вибирали – торгувалися, сварилися. Продавці майже хапали за руки, пропонуючи найкраще. Віра безтямно, як у вісні, ходила поміж рядами, аж доки на очах виступили сльози. «Не треба, нічого не хочу», – подумки, відмахувалася вона від соковитих червоних помідорів, ніжно-зелених хромких огірків. Солодких фіолетових слив, ніби вкритих сріблястим інеєм. Запашні домашні ковбаси викликали нудоту. Усередині смугастих кавунів причаїлася смерть. Віра ледь не скрикнула, кинувши оком на пурпурові шматки перестиглого плоду, схожі на мішаніну вивернутих нутрощів. Відвівши погляд, вона одразу наштовхнулася на ці очі. Прозоро-блакитні, хитроваті, якісь котячі, без жодного виразу. Вона одразу впізнала слідчого. Він стежив за нею. Це було зрозуміло. Віра відчула, як звативнили й підкосилися ноги. Тільки б не подивитися знову в його бік, зробити вигляд, що нічого не сталося, продовжувати ходити рядами, не купити фруктів, нехай бачить, що вона цілком спокійна. Але контролювати себе вона вже не могла. Вона бігла серед юрми, розштовхуючи руками покупців, божеволюючи від жаху. Це була справжня втеча. Хоча, їй здавалося, що вона ледь переставляє ноги. Нарешті ряди скінчилися, і Віра опинилася на не менш галасливій вулиці. Зупинилася біля вітрини. Зробила вигляд, що роздивляється виставлені в ній манекени у вечірніх сукнях. У тонованому склі відбивалися силуети перехожих. По той бік вулиці стояв той самий майор Чепурний. Він дивився прямо їй у спину і жував гамбургер. Його безбарвний погляд ніби говорив, «Ну-ну, а що далі?» Невпевненою ходою Віра пішла вулицею. Вона йшла, тримаючись прямо, ніби чекала пострілу в спину. «За мною вже стежать», – думала вона, – і, мабуть, не тільки зараз. Значить, усе з'ясовано. І в мене, так як я і підозрювала, роздвоєння особистості? Я вбивця. Тоді нехай це відкриється скоріше. Але ж хто підвернеться наступним? Раптом Стас? Ведмедик стояв на розі, дивився їй у слід і дожовував свій гамбургер. «Холодно! Гаряче!» Подимки посміхнувся він і вирішив поки що залишити віру в спокої. Він дістав свій записник, відкрив його на потрібній сторінці і зробив тільки йому зрозумілий запис. «Квартира на теремках. З'ясувати. Анатолій Сергійович». З'ясувати. Перевірити зв'язки «З». А від гамбургера не лишилося майже нічого. Криваву помідорну пляму, яка посіла почесне місце на рукаві сорочки, ведмедик, як завжди, не помітив.